Baigoriko postaren alde borrokatzen dira ibarriko ausapezak Berritxarrak ukandituzte berri zere Postako arduradurikin egin azken bilkuratik Posta elduden irailan zerratuko dela Eta zerbitzuak agarazikora teremanen Gaur biltzak publikoa lanunatian autokarabana bat pauerat Euskalegi osoa bilezaken egi elkargo zabal bat, koletakabdobileek kantolatu, joan den aste hoko Biltzak publikoan gehiengo handi bat aldea agertu da gaiazinti esatua da jendia, gela mukugu bete baita. Bakibia zina joan dadin Euskalegian Konferentzia zabal bat eginen da gaiunntaz Pariseko asanbla da nazionalean heldu den ekainaren hakan antolatzaile bakibia elkartea eta giza eskubiden liga. Eta musika eguna, musikaren eguna, arrakastatu hor diñak ben iraganazte nagian izan diten larumateko orkantu xapelketak edo atzoko konzertuek jende hainitze bildu dituzte Aro Ederra Laguna. Aintzuzen, aro azari baigira, Seberri, Charlotte. Seberri, oraindik egungo Aro Grisha izanen da, eurizombaitzuk ilan sustut barnek aldean, baina haratsaleguntan iguzki agertze txipi batzuk kostaldean temperaturak, E berezi gradorao igoko dira. eta iragan arte undar luze hortan informazioak guti segitu dituzten entzat, horretara dugu, ego eskolegian igandian nazer eman duten auteskundeek, nafarroan lehenik, abertzalek lugaldearen giderak hartzen aldituzte. UPN eskoindar alderdean ausitu da, bainan geiengo osori gabe, eta gertaditaike botereak galdezan akordioak egiten badira, gero abai atxe bildu sozialistak eta podemosan artian, irunian berian ere UPN nagusi bainan Geyengorik Gabe eta EH Bilduko Joseba Asiron bilaka diteike ausapez. Bestalde Euskal Lugalde Autonomuan edo Erkideguan Orokoki Euskal Herdi Etzalea edo PNB Irabazle, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Bilbo eta Donostian ere, gazte izen berian PP, Eskuin Eko Partido Populaga, eta Donostian, beraz bera zentzonduzia, PNB Nagusi, Donostian, EH Bildu, galtzaile gertatzen da beraz. Seekioa ipatuko ditugu hauteskunde horiek berdiren ikerketekin ondoko berri Bestal de departamentoko zazpie eskola ekupatuak egon, hauetarek iru euskalegian, eletan larrainen eta montu ina. Aderp elkartea sustatzaile, badakizue berrike sortu dela defensa elkarte hau, baseriguneko eskola tipien hotx klase, bakarriko eskolen defendiatzeko, espaititu hauetan bosturtezpeko aurrakon hartzen, akademia ikuskalitzaka. Uste dute eskola tipien eriotza ekarriko duela delibiru unek, eien ekesua eskola okupatu, zerakutsiko dute burrasuek egon. Ekinzak gogortzeko chez diariki dira Bayonnako edo bai Ibarreko lau hausapesak postako arduladunekin joanden hastezkenean egin bilkuratik. Etxiturik ere, hausapesan ikus molde eta erri konsultaren gainetik pasabaitira aldibat gehiago, seguritatea eta barne antolakuntza agazoina kaintzinean ezagiz, postako arduladunek errepikatu dute baiguriko posta zerbitzoa garaizikora teremana ena zuela, hausapesan iduriko agazoin faltsuak dira Michel Osafren bankako hausapesa. Ez dugu nartzen, ez bait gira ados, beren argumentoekin, lehena sekuritate mailana. Badugu egina filma bat, erakusten duena, ze maneretan ibiltzen den kamiona garazina. Karra garriko laniaga egiten du, ez taleko ikaparkatzeko, bide hertsiak dira, komerziuak bat dira, gibela xau bada ere eskola bat. Eta aldiz hemen baigurin uh, deviesunia inesko sosteko iruditzen zau badela manera uh, goxoha goki egiteko lan hori. Gainera baigurriko egiak egidan hemen egiten lana ono deskantsu gehiago emaiteko baigurriko postari. Beraz argumento hori ez da bate ona eta erakutsi deiago filma. Eta bilkuran postako arduradunak engaiatu dira, garazirat joaiten bada ere postako oraiko ber zerbitzuaren mantentzea, Michelo Zafren. Errandaukute ere engaiatu dira zerbitzu mailan ez dela difentziak izain. Miran, guk ez dugu kusten udan hasteko iruzpalagu iraitez kurziz zoma demora behar den donienetik atatzeko. Beldurgira, anauzeko eta iruleiko tugunadak ere, emengo piatunek ginen deuz duzela una ditean, eta urreple eko xoko ano, doban kaldude eko xoko eta ano, kera garriko turnada ondiak izaten aldira eta ez dugu kusten nola posu gledana serbitzua ez txipitzea izaita. Baiguriko Ibarreko ausapesek erabaki dute ezortan gelditzea, dei bat elusatzen dute eritarguzieri ararats untan, biltzarri publiko bat eginen dute, zorsiek eta ditan, baiguriko erriko etxean, eta helduden larun bat ean, paueko posta da ino, autokaravana bat egiten dute. Eta bestalde joan den hostilalian, koletka deviel, debutatu sozialistak, bayonako elkarte netzian, ta iler publico bat, antolatodo, eskolariko instituzioari buruz, gela gainezka beteda, diendia gaiasinte esatua de la comarca, geyen geyenak, hiperroskaleri osoa, bilezaken, erri elkargo zabal baten alde, xivo naturalt. Bayonako gela mu kurru betea zen, hotx, kantitatea bazen. baina kalitatea baita ere. Aspaldiko partez, gauzak ziren bezala aipatu baitira, eta izlari bako tsa ez da beldurtu bere idei politikoen agertzeko. Baina ez da baida ez da ideologia mailari mugatu. Publikoarekin ez da baida hasienzin, bi hartu ute. Eguzki urtea gairak asleak, eta errik gerus hautetxi txi, herri elkarko buru eta kudeak eta podere banaketan atituak. Honeko hoitara sidon, ipareuskaleri mailako, instituzio bakar batek, lagunduko lukela, politika publiko indar txua teramaiteko. Eric Kerouz. Je pense c'est important de, de montrer combien euh, les politiques publiques qui peuvent être par une institution unique sont importantes. Bestalde, estatuak, dezentralizatzen segitu behar duela. Je crois que c'est important que la décentralisation ait plus loin, et oui, joketa faiz confiance pendant ces territoires. Lujaldeak, eskala egokiak baitira, politika publikoa nera maiteko. Penso que c'est bien de voir que, encore une fois, on s'interroge sur de nouvelles perspectives territoriales, et ça montre simplement que, encore une fois, la vitalité, elle est sur les territoires, et que ça serait bien de la reconnaître. Bestalde, eguzki urteaga politika soziologian erakasledenak, besteak beste azken gai urtetako gobernantzak zeh ondorio ukanduen haipatu du. Hots adostasun zabala lortzea. Kipar Euskal Herrian, azken nagoio urteetan, martsan jarri den gobernantza berria, garben kontseilua, autorsin kontseilua, eta horrelako edituregak, aukera eman dute, azken finean ba, elkar lana bultzatzeko, elkar e, komunikazioa, elkar ulermena, elkar ba, kolaborazioa, azken finean sustatzea, eta horrek aukera eman du, adostasun zabal batzuk eta ere bai instituzionalizazioa eri dagogekionez, baina bai eta Horiekola, hainongi ongia doren, kolet kapdo biel deputatua ez da hortan gelitzekoa. Notr legia bozkatua izan ondotik, udazkenean untxalaz, beste tailer bat antoratzeko du. Horrez gain, lantalde bat osatu nahi du, notr legiain testo hobetzeko. Lantaldean parte hartzera gomitatu itu hor zirenak. Eta ondorio gisa, hitza utziko dut matio itxerbirri. Hakbaituta ilerra eran eta ongi Donc c'était une manière aussi j'imagine pour la députée d'essayer euh de faire entendre hein, cette demande qui existe et de le faire entendre jusqu'à son propre camp. Ça a été dit presque à vote euh, lors du débat. Euh, ce franc parler, je trouve que c'était un des résultats intéressants. Iramdesala. Bestalde, izen ezagunen animatu, edo izen ezagunek margatu animatuko dute ekainaren amekan, baki eta gizasku bideen ligak apari zen antolatzen duten konferentzia humanitarioa. Pierre Jok, zeministruia, Marc Gentilini, gurutze gurriko lehen dakari uia, Raymond Kendal, Enter Poleko, Bolestu Idazkerina Hossi edo Brian Currin, baki prozesuetan aditua, Transizio justizialen ikerketa instituzioko zuzenaria Iparuskaliriko parlamentari guziek sosten galtzen dute Eka Amerikan amekan eginenden konferentzia hori baki miliaren aldi intzaketa Eta ez euh, Iparraldekoek bakarrik, Silviana Jean-Luc Blanven, Colette Capdevielle, François Derugis, Cécile Duflo, Frédérique Espagnac, Paul Giacobi, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle, Jean-Jacques Lasserre, Noël Mamère eta Paul Molac dira konferentzia babestendutenak. Biktimeek bake prozesu batean duten tokia parce que les, les intervenants de très grande qualité qui vont animer cette conférence, la qualité également du public, les réseaux parisiens, la presse nationale pour faire, je pense, de cet événement un pas très important dans le cadre de ce processus qui stagne. À... Sylviane Alok, Raymond Kendal, interpolekoïd azkari nagusioïaren itzak, et karrébitu govora. ...à l'Assemblée, bien évidemment, à l'invitation de la Ligue des Droits de l'Homme, à l'invitation de Bakke Bidea, car un jour Raymond Kendall a dit, si vos gouvernements ne vous entendent pas, continuez d'agir, continuez de parler, ils finiront bien un jour par vous entendre. Konferentziaren sustengatzaile dira osoki, joan den urrian bakearen aldeko manifestua plazaratu zuten ipar Euskal Herriko eztabaida taldekoak. Parisek Euskal Herria ez baduen zuten, Euskal Herria joanen dela Parisera adierazi digu eztabaida taldeko partai den Max Gizonek. Oa questiona que nu poso, doncs, nu nu déplazo a Pari por dir, ko, o Pibasco d'Espanya, ozio de França, hi un prosesius que avanz por en finir avec ce conflit qui nous a tellement fait de mal et qui tenait le dernier conflit de l'Ontario. Erramezala, backe-prosesuetan adituak diren per Pierre Hazan, Brandon Amber, Raymond Kendall, Jerry Kelly, Prechoia, et Airlandako backe-prosesuan engaiatua, Gabi Mueska, edo O'Brien Currin. Et a part de la première chose, les collègues de la Côte d'Azur, les concrets de la Côte d'Azur, les conférences de la Ogoita, seigarren musikaren eguna urdinarben ezinago giro goxoan, denbora ederrak laguntza ondia ekarri du, igandian eta jendetze ondia bildu da urdinarbeko plazan, aurtengo lemazen kantua do kantorea, eta interes ondia piztudu gaiak, unen inguruan ziren ikusgarriero estabadek ere, mikroa luzatu dugu eta una zer oar bildu dugun. Duzuit zerako pastorin parte hartzen die xtek eztien iska eskuratzeko beharratzennintzen. Eta joi uste dit gue hoen lana dela eta bongo Harreran handiten miletan eta miletan entzunitenna, duzu hartzek erraiten dina duzu bon, Euxka mintzaile bat gibel joiten bain bada, ez, dela, ez dakienek ez dikost bai baiit kienek ezielako uh, transmititzen tot. Eta uh, horre ningu jen behar dugu në hashi e të eman uh, Eta kantoja nesta baden kalitatekin eta uh, Estiturste Gajsaani qera e tekoik baden uh, Shalbeu adishkide tachsuna babasela uh, horremin txatu dien zhenten uh, artin Bergei, uh, agertu del arrynku agarienasela kantoja bai ben uh, Giveletik iskunsabaten baten e se, selekhu eta uh, a sekantatzen 54 santutan eta jai uzatugo eta estaba la cuestión sobre tan bat echilta ez ke estu bihotzik kantoia bihotza Eta nola zesaipa, aurkantu xapelketaren arrakastandia eta ere igandeko konsertuek bildu dutena Pilotako emaitzabat bururatzeko garaziko trofeoaren finala, berroi gerrenazen zen elgert eta arizmen dikera mandute, berroita amar, berroita zazpi, irukintzaz nautzitu dira, monzondar zeta batik dukazuri